En del av er har varit här nästan varje söndag i flera år och andra kanske här för första gången och någon är kanske en lite mer sporadisk besökare. Jag heter i alla fall Rickard och predikar ibland här i församlingen. Jag var på en konferens för två veckor sedan i Polen. Det var en ledarskapskonferens med ledare från olika kristna sammanhang i Europa. Där hör jag en fantastiskt bra predikan om det här med kallelse, att, att Gud har en, en, en kallelse, en, en, en, en plan, ett ord till, till varje människa som, som på något sätt definierar en personens liv och som vi kan få upptäcka och få del av. Jag tänkte dela en del av de tankarna här idag med er om att, om att Gud vill, vill kalla oss och att Gud har en plan och Gud har en tanke för oss. Själv är en person som, som alltid på något sätt vill eh, försöka förstå vad, vad har Gud tänkt. Va, vad vill han med mitt liv? Hur vill han använda mig? Eh, kan han använda mig? Eh, och så där. Det, det är sådana tankar som, som snurrar lite nu och då eh, i skallen. Och håller jag på med rätt saker? Och när man då är i min ålder, så här mellan 40 och 50, så brukar man ju skaja om 40 års kriser och sådär. Eh, det är inte bara skoj, tror jag, utan man, man, man kommer i en fas i livet där man tittar på det man har gjort och utvärderar det på olika sätt. Och så tittar man framåt och inser att ja, men jag har ungefär lika länge kvar till pensionen som från när jag började, började jobba. Och jag har fortfarande möjlighet att göra något, något bra. Men, men vad? Ska jag välja den säkra, enkla vägen? Ska, eller ska jag välja en karriärväg? Eller... Är det så att Gud faktiskt har en tanke eller, eller en, en idé om, om vad jag ska göra alltså på, på den väg som, som ligger framför? När man är tonåring, när man är ung, då har man livet framför sig på ett annat sätt. Och Då, då söker man de här eh, grejerna: ja, men vad, vad är det Gud har tänkt? Vad, vad ska jag göra? Vad ska jag satsa på? Kanske börja utbilda sig, och så funderar man: är det rätt väg, är det rätt saker? både i det stora, det som har med hela livet att göra, det som har med yrkesroll och såna här saker, men också det som har med, med tjänst för Gud för jag tror att vi, Gud vill använda oss allihop, och framförallt tror jag att vi behöver se att det här hänger ihop kallelse är inte bara för präster eller pastorer, utan att Gud har en kallelse för oss allihop så att vi i våran vardag kan få leva i den den ja, kallelse, i den tanke i, i tjänst för Gud också i vår vardag, i vår yrkesroll. Den här budskapet som jag ska ha jag talar om, om, om det här med kallelse på, på ett plan. Men, men det kommer också beröra någonting som har med hopp att göra. Jag är, när jag förberedde mig så funderar på ska jag på vilket ska jag välja. Men jag valde att hålla båda tankespåren samtidigt. För en sak när man tittar på framtiden är ju att man behöver hopp. Man brukar säga att det sista som överger människan är hoppet. Men, men om, man, om man tappar hoppet så tappar man ju väldigt mycket av livsmod. Om man tappar hoppet så, så tappar man också bort det här att Gud har en, en plan och en kallelse och en tanke. Om man tappar hoppet så, så, så är det egentligen ute med oss. Och... I den här utvärderingen av livet, när man funderar på hur, man, hur har livet varit och när man tittar bakåt och ser saker så, så finns det saker som man är nöjd med men det finns också saker som man har misslyckats med. Sånt som inte är så bra. Om man utvärderar framtiden utifrån bak, bakgrunden, om man har gått igenom mörka perioder eller om man kämpar med sjukdom eller om man har andra saker som man som man kämpar med så kan ju framtiden bli ganska mörk. Att man ser framtiden i perspektiv på det man har misslyckats med. Eller det man har råkat ut för. Eller det, man, det mörker som man har varit i på något sätt. Och då, då är det, Om jag då pratar om, om kallelse och så här. Så, så är det väldigt lätt att säga. Nej men det, det, det kan inte ha med mig att göra. För att, men du, du vet inte hur det är. Du vet inte hur det hur har det. Du vet inte hur jag mår. Du vet inte liksom vad jag går igenom jag är nöjd liksom, om jag överhuvudtaget överlever så de tankarna de, de känslorna kan också finnas där mitt emellan det här med, mellan liksom kallelse och drömmen, längtan om framtiden och hoppet och eh, bak, bakgrunden som kanske inte bara är eh, Vacker och fin så, så finns ju den här existentiella frågan då. Eh, vad är meningen med mitt liv Vad va, betyder det jag gör Någonting för någon annan människa Jag var inne på det i barnvälsignelsen här. Jag tror verkligen att eh, Gud vill att vi alla ska få betyda någonting för andra Att världen ska få bli berörd av, av att vi finns till på ett eller annat plan. Men, men vi frågar oss alltid det här dugiga. Finns det någon mening med mitt liv? Och Under det, vad har Gud tänkt? Och där kommer man in på den här existent existentiella tankegången. För att framtiden är ju oviss för oss. Som människor. Och vi kan förstå vad som har hänt bakåt. Men om vi tar avstamp i det som har hänt bakåt- Enbart när vi försöker möta framtiden är det inte säkert vi kommer rätt. Så jag vill försöka lyfta det här perspektivet och också ta in Gud i det här. Jag tror att om vi ska kunna gå rätt framåt. Med en bakgrund som, som du och jag har. Som är olika. Så, så, så behöver vi också ha uppåt perspektivet. Alltså vi får vända blicken till Gud, till Jesus. För att där förstå vilka vi är. Vad Gud har kallat oss till, vad Gud har tänkt med våra liv. Och också där kunna försöka få den här bekräftelsen på att vi är på rätt ställe, på rätt plats. Världen som är omkring oss är inte alltid bekräftande och uppmuntrande. Det är inte alltid vi får resultat för våran möda och för våran ansträngning. Man kan verkligen fundera, är det, det jag sliter men det jag håller på med, är det värt det? Om man söker sin bekräftelse från, från världen och omständigheten och omgivningen. och Därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man har det här högre perspektivet. Att det jag gör, som Bibeln säger, det, det gör jag för, för Herren. För att han har visat något. För att han, har en hopp, att han har ett hopp, att han har en kallelse för mitt liv. Jag vill ta med till två eh, Bibelversar. Och ur dem så har... Vi har fått ihop tre huvudpunkter Så för er som antecknar här så, så vet ni vad som, <laughs> vad som kommer här lite grann Det första är Jeremia 29 och 11 Och för er som är vana bibelläsare och har hört många predikningar Har ni säkert hört en eller annan utifrån det här bibelordet Där det står Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren Välgång, inte olycka jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det här säger Gud genom Jeremia till Israels folk precis, alltså när de är i fångenskap i, i, i Babylon och ska till att lämna det och liksom komma tillbaka till, till sitt land. Jag vet vilka avsikter det har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Så min, min första punkt är ju att du är inte hopplös. Alltså, du är inte utan hopp. För, för Gud har en framtid och, en, och ett hopp för dig. Mitt andra bibelord kommer sen från Efeserbrevet Och i en, en tankegång som leder fram till dig i första kapitlet i Efeserbrevet. Det är just det här att Gud verkligen har en avsikt och en plan. Gud har en avsikt och en plan. Han har, han har ett syfte med saker och ting. Det står att han innan världens grund blev lagd så han utvalt oss och förutbestämt om oss att vi ska bli hans barn. Det står att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Det är värt att fundera på en stund. Gud har en, en vilja som inte alltid kanske är helt uppenbar. Men att han vill avslöja den för oss som är hans barn. Det står att vi är förutbestämda till, till arvet, alltså det han vill ge oss genom Jesus Kristus. Och att genom tron så har vi fått ta emot anden som en delbetalning på allt det här som han vill göra till oss. Här kan ni läsa i Efesebrevets första kapitel. När jag pratar om förutbestämmelse så menar jag liksom inte att Gud har någon gång i skapelsens begynnelse hade ritat hela planen och bestämt allting så att allt som händer bara är liksom helt färdigprogrammerat utan det, det är mer på det sättet att Gud har en tanke han har en avsikt han har en plan som vi genom tron kan, kan ta del av genom tron så kan vi få gå in i den plan och bejaka den och, och säga ja till den och vara med och vara en del av det, att hans plan får förverkligas Gud har alltså en framtid. Och den framtiden är hoppfull. Så Gud har en framtid och ett hopp för oss. Eh, återigen om vi ser på läget i Europa idag. När vi pratar om, om jag inte pratar om situationen i Lulås skolor här på, på förmiddagen. Eller om man tittar på andra saker och företeelser så är det inte alltid att man fylls av hopp. När man ser på, på, alltså på, på situationer utifrån ett mänskligt perspektiv. Och det kan ju gälla din situation också. Men precis där du är, utifrån vad du har gått igenom eller vad du står i. Så är det inte alltid att omständigheterna säger Åh vad hoppfullt allting är. Utan de kanske säger precis motsatsen. Men när vi kommer till, till Gud. När vi kommer till Bibeln. Så är, så är Gud en Gud av hopp. Han vill ge oss hopp. Att det finns en lösning, det finns en framtid och att det är något som är positivt. Och det är där Jesus då är den centrala figuren. Att Genom Jesus så, så vill Gud att vi kan, kan få del av, av det eviga livet av frälsningen, av räddningen, av rättfärdigheten av alla de här fina sakerna som, som, som sträcks till oss. Från Gud genom vad Jesus har gjort på korset. Och genom korset så, så finns det verkligen hopp för framtiden. Både i evigheten och det evighetsperspektivet men också här på jorden. Min andra punkt den, den baserar sig på Efeser brevet 1 och vers 18. Paulus ber en bön för den här församlingen i Efesus som han har startat. En gång och så skriver han brev och det är många bra saker i det här brevet. Det kan man prata mycket och länge om. Men, men här beskriver han en bön som han ber för den här församlingen. Och jag, vill, jag ska inte ta med hela bönen utan vill bara lyfta ut den här meningen. I kapitel 1 och vers 18. Må han ge ett inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Gud alltså har ett, ett hopp för oss. Och det, det är någonting som han också kallar oss till. Och det, för att måla bilden liksom, så, så står det ju... Eh, om ni tänker en tidsaxel där dåtiden är där borta. Och så är det här framtiden. Och så är Ante han han får vara liksom nuet där. Så, så, så, så står Gud i framtiden. Alltså i sin plan, i sina avsikter. Och det, det är Gud som är där. Men med allt vad det innebär att, att vara Gud av godhet och nåd och barmhärtighet och kraft och makt och allting och så, så kallar han oss till det hoppet Ante kom hit liksom. eller Maria kom hit till det här hoppet kan du se det och det, det är den bönen Paulus ber att, att vi ska få syn på det hoppet att vi ska få syn på den den, den framtid där Gud är och där han finns och där han kallar på oss att vi ska få att vi ska få syn på det och att vi då självklart också ska våga slå in på den vägen och gå den vägen och att vi också ska förstå hur rikt på härlighet det arv är alltså det, det han har för oss där, där han finns i framtiden så själva punkten här då det är ju att Gud själv är en del av det här hoppet för framtiden men det är så att du också är en del av hoppet för framtiden för Gud kallar dig till det hoppet Gud vill att du ska vara en del av, av den, den här hoppfulla framtiden där han finns och den, som ni förstår så handlar det här mycket om tro, att våga bejaka att ja, men Gud finns förstås att Jesus har dött för oss på korset att vi också vågar säga ja till att, att gå dit det Gud är Framtiden skulle kunna innebära lite olika alternativ också. Att jag, jag går min egen väg. Eller jag väljer att gå den väg som mina föräldrar har stakat ut för mig. Eller jag går den väg som, som mina chefer på jobbet kräver av mig. Eller jag går den väg som bara händer. Och låter minsta motståndets lag föra mig framåt. Men Paulus ber för församlingen att de ska... De ska med sina inre ögon få se det här hoppet. Och det tror jag vi behöver göra också till våran egen bön. Jag återkommer till det. Jag vill också tala om, här om några ord om kallelse. För det är så att Gud kallar på oss. Kom till mig, säger Jesus. Kom till mig, alla ni som, är, som bär på tunga bördor. Jag ska er vila för den här skäl. Kom till mig. Och så säger Jesus till, till lärjungarna också. Följ mig. Så ska jag göra till, till människofiskare. Och kallelsen är ju alltid där. Kom till mig så ska jag ta hand om dig. Men kom också och följ mig så ska jag förvandla ditt liv. Göra dig till, till det jag har tänkt att du ska vara. När man pratar om kallelse så, så är ju det, det är en den allra viktigaste sanningen att förstå att det finns en som kallar att det är Gud som kallar oss till sig, att Jesus kallar oss till sig och när man pratar om kallelse så, så kan man liksom tänka på det här med yrkesroller eller ett kall eller att man eh, ja, ni vet sådana saker men det allra viktigaste är ju att Jesus kallar oss till sig själv att vi följer honom sen så är det det man skulle kunna kalla mer allmän kallelse, en allmän kristen kallelse och där jag kan försöka förstå mig själv och vad Gud ha, har gjort i mitt liv, för vi, precis som vi sa om Jeremia här så är vi alla unika, Gud har skapat oss med någonting unikt, han har lagt ner en personlighet, han har lagt ner olika naturliga gåvor i oss när vi är hans barn så har han också lagt ner andliga gåvor i oss på olika sätt, jag tänker inte gå in så mycket på det, men, men, men utifrån de, de gåvor vi har få, fått. Utifrån de resurser som vi har. Så vi har ju lite olika resurser. Man, man kan, kan ju ha också i de gåvor man haft, utvecklat det till så att man är liksom en, en duktig ingenjör- eller lärare, eller läkare, eller mamma, eller vad du nu är. Alltså att man har tillägnat sig saker också så att man har mer resurser att tillgå med än en, än en del andra. Men utifrån de resurser man har, utifrån den gåvor man har, och utifrån det inflytande man har, så utifrån det kontaktnät man har, det sammanhang man finns och människor som man berör, så kan man förstå att men det, det är här. Det är inom det området som, som Gud har lagt också min framtid. Vem jag är, vilka gåvor jag har, vilka resurser jag har, vilka verktyg jag har i min hand och vilka människor som jag berör. Så, så kan jag också förstå att men det är men det, det, det, det som är det viktiga i min framtid. Det är det också där hoppet för framtiden finns att Gud har gjort något i mitt liv han har lagt ner något i mitt liv han har gett mig olika saker som han vill använda och han kallar mig liksom in i det som redan på något sätt ger genklang i mitt hjärta för att det, det är ju jag, jag men om man tittar på, på jag får ta mig själv som exempel här eftersom jag känner mig själv bäst så, så vet jag att jag menar, om man tittar på begåvning så i alla fall eh, tror att jag har en viss gåva att, att undervisa. Det finns något av ledarskap som Gud har gett mig. Och så finns det en massa andra saker som jag inte vet vad jag ska ha för nytta av riktigt. Så men, men, men talanger och gåvor och så här. Sen resurser. Ja, men jag vet att jag inte har inte stora ekonomiska resurser. Eh, ungefär som de flesta andra svenskar. Så här. Men jag har inte resurser liksom jag startar något jättestort företag eller något, utan jag vet vad jag har, jag vet vad jag kan och sen har jag ett kontaktnät ni som är här är ju en del av det kontaktnätet jag har också kontakter i, i, i Ryssland där Gud har använt mig på 90-talet jag har kontakter runt om i Sverige olika församlingar och församlingsplanteringar som Gud har lett mig in i och det senaste året också en del kontakter i Europa på olika sätt då kan jag förstå att men utifrån det jag kan och är och de gåvor jag har, och de resurser jag har och det kontaktnät jag har så kan jag förstå att hoppet, kallelsen till, till framtiden ligger liksom i, i det någonstans. Det skulle vara väldigt märkligt om Gud har liksom fört mig hit steg för steg och så, och så pekar han dit bort. Eller hur? Utan det, det är han, han, han har en plan, en tanke och en, en, en viljas hemlighet och saker som han har planerat. Och det är ju det någonting som växer, någonting successivt som han gör i både mitt liv och i ditt liv. Så när vi tittar på framtiden så kan vi förstå den allmänna kallelsen, det allmänna hoppet också har att göra med. Med det han har lagt ner i oss av gåvor, resurser och vänner, bekanta, kontakter. Då kan man också förstå lite bättre var Gud vill göra saker i oss. Det tredje med, med kallelsen är att Gud är också specifik. Han kan, han kan säga specifika saker och leda oss på specifika sätt. Och ge oss specifika ord och hälsningar som, som är bara till dig. Och som kan spetsa till det här något oerhört fantastiskt bra. Det finns en, en man i historien som heter Wilberforce. Som var den person som avskaffade slaveriet i England på 1700-talet. När han... Tog emot Jesus i sin ungdom så brottades han med kallelsen och funderade på. Liksom, han visste verkligen att Gud ville använda honom. Och han tänkte så många andra att då måste jag bli präst. Och han, han brottades med, här och, med det här och samtalade med någon som var präst. Och Den här prästen sa att Nej, men, om du ser på dina gåvor, om du ser på din potential, så, så satsa på politiken istället. Så han gjorde ett val att satsa på politiken i England på 1700-talet. Det, det han fick ifrån Gud var två saker. Att du ska avskaffa slaveriet, vilket vid den tiden såg helt omöjligt ut. Det är Ungefär som att säga att vi ska avskaffa, avskaffa kapitalismen idag. Alltså det, på den nivån. Så, så här. Eller avskaffa internet eller något. Så så här. Alltså helt otänkbara utmaningar. Och det andra var att, att, jag ska, att han skulle upprätta en god moral i samhället. Det är också alltid en stor utmaning. Men han upplevde att det här var Guds kallelse och han levde för det. Och fick liksom satsa hela sitt liv, alla sina resurser, allt han hade och allt det han ägde. Han var hotad till livet och fick gå igenom jättemånga saker. Men när han hade levt sitt liv så hade han fått vara med om att åstadkomma båda, båda de här grejerna. För att Gud hade lagt något specifikt i hans hjärta som också var baserad på förstås kallelsen till Jesus på det generella allmänna som han, som han bar på de gåvor och talanger, utrustning och kontakter som han hade. För han hade ju kontakter och in i, i på, på de samhällsnivåerna. Men också ett specifikt ord att stå på. Det, det är det här som du ska göra. Det är det här jag vill använda det till. Och det, det är ju liksom... Nu är det här ett, ett väldigt extremt exempel på många sätt. Kanske ingen av oss som, som kommer att vara med om att avskaffa slaveriet eller kapitalismen eller något liknande. Men, men eh, Gud har ändå specifika ord till många av oss som kan hjälpa oss att förstå. Det är det här som är Guds hopp för mig Guds plan, Guds tanke, Guds kallelse med mitt liv med min familj Min tredje och avslutande punkt här det är att Gud vill visa dig det hopp han har kallat dig till Han vill visa det här specifika baserat på det allmänna och om man ska prata om kallelse så, så kallelse och hopp har väldigt mycket ihop som ni märker. Att Gud kallar oss in i det han hoppas på. Och in i det vi, vi hoppas på. Och väldigt ofta så är det så att vi går omkring och, och hoppas på saker och, och ting. Eller längtar efter saker och ting. Ja, men nu, och nu tänker jag inte bara så att man längtar efter kaffe. Eller att man längtar efter att det ska vara fint väder på semestern. Utan med det här men längtan... Hoppet om att Gud, om att få betyda något som jag pratade om i början. Vad, vad hoppas jag på att få, få betyda för, för, för andra människor? Vad hoppas jag att Gud skulle vilja använda mig till? Vad är det jag verkligen längtar efter? Vad, vad är det jag drömmer om? Väldigt ofta så är det där också som... som som Gud är och gör något i oss och kommunicerar till oss genom våran längtan. Genom vårat hopp, genom våra drömmar. Där han står i, i framtiden och, och kallar oss dit. När, vi, när jag mötte Theres och vi blev tillsammans och skulle gifta oss så, så sa hon Jag vill ha minst tre barn, sa hon. Det, helst fler. <laughs> för, för det var det hon längtade efter. Och man kan ju se så här med, med perspektiv att, att ja, självklart Gud har lagt ner gåvor, resurser, eh, kontakter på, på olika sätt eh, i henne eh, som verkligen kan, kan betyda något för barn. Och hon har blivit lärare och vi har nu tre egna och ett till barn. Och det, det är liksom ja, men en längtan som fanns där som man kan se att det har vuxit ut och blivit också så en, en uppfyllelse av den kallelse som, som som fanns i henne då att få betyda någonting för barn jag sa att jag vill ha högst tre men <hör> det har lite andra anledningar själv så jag ända sedan barnsben också gått med längtan efter att få missionera helst i andra länder det liksom längtan, dröm och så här. Och jag förstår också att det är någonting Av kallelse i det En längtan Ett hopp och Jag har också fått, fått se i, I olika steg Hur Gud har lett mig i den riktningen Och också gett mig några specifika ord Ett ord som vi, som vi fick väldigt tydligt Jag och Therese tillsammans Det var att vi skulle flytta hit till Luleå Och starta en församling Det är ganska många år sedan Och det Ja, men det, vi kunde säga att ja, men det, utifrån våra gåvor, utifrån våra resurser Utifrån våra kontakter och sådär Så, där, så ja, men det, det, det funkar Vi ville också göra det och Utifrån längtan med mission och annat så kände vi ja, men det, det, det är rätt, det är ett Guds tilltal Vi går i den riktningen Så flyttar vi hit och sen så har det blivit det det är idag Med en, en församling som finns här i Luleå Jag tror att vi kan göra det här till, till våran bön, precis som, som Paulus bad här. Och jag under våren bett för mig själv men också för församlingen här att, att vi ska få se hoppet som Gud har kallat oss till. Att jag ska få se hoppet som Gud har kallat mig till för de här 20-25 åren som, som jag har kvar i yrkesaktiv ålder att få se det hoppet att få se hoppet för församlingen Men jag tror att du kan göra det också till din bön så uppmuntra dig att notera den här versen eller de här i brevet, och gör det till din egen bön Gud låt mig min, mina inre ögon få se ge, mina in, ge mitt inre öga ljus så att jag kan se vilket hopp du har kallat mig till vilket rikt och härligt arv du ger mig bland de heliga Som avslutning på, på den här predikan så, så vill jag säga igen att du är inte hopplös. Gud har ett hopp för dig. Oavsett hur mörkt ditt liv är, oavsett hur stora utmaningar du står inför just nu eller oavsett hur osäker du känner dig på om du räcker till eller om du betyder något eller ja, om du är på rätt väg. Så, så säger Bibeln att Gud är där i framtiden. Och han kallar dig in i ett hopp. Det första som, som vi behöver som vi behöver göra här och så, som jag tror att du behöver göra det är att ge ett gensvar till Jesus. Kanske för första gången eller kanske som en, en förnyelse av, av det här gensvaret. Jesus, ja men jag, jag vill komma till dig. Jag vill följa dig. Jag vill försöka förstå vem du är och vad du har för mig. Jag vill ta emot vad du har gjort för mig på korset. Jag tar emot. Jag, jag, jag ger mig. Jag, jag, jag, låt din vilja ske i mitt liv, Jesus. Vi, vi ska fira nattval här om en stund. Så det blir liksom en övergång där där vi i nattvarsfirandet kan få, kan få bejaka den här kallelsen igen. Att komma till Jesus. För första eller, eller andra eller femtionde gången. Det andra som jag vill skicka med är också att fundera på det här med den allmänna kallelsen. Ta det som en, en, jag brukar skicka hemuppgifter härifrån. Kyrkan när jag predikar, men ta det som en uppgift. Fundera på, på men dina gåvor, dina resurser, ditt kontaktnät. Fundera på men vad vad är det Gud har gjort vad är det Gud leder dig in i och rikta blicken till honom se inte bara på, på äh, ditt tidigare liv utifrån din egen förmåga utan se på vad, vad har Gud gjort och vad håller han på att göra och vad vill han fortsätta att göra i mitt liv och sen den här bönen då, som vi alldeles strax också ska be tillsammans be om att få se hoppet som han har kallat dig till att få det här också specifika så att du kan se eller höra vad Gud vill verkligen använda dig till både i din vardag i stort men också specifikt som, som kristen och, och i tjänst för Gud jag tänkte att, vi skulle, att ni skulle få be den här bönen efter mig det är bara några korta meningar här. Så om, jag, om jag ber först Så får ni alla vara med och be Vi får be högt här tillsammans Så repeterar ni bara min Min bön här och jag, jag har ju redan eh, sagt den några gånger här På olika sätt så att ni vet vad det är som händer Så ni vill inte känna att jag lurar er in I någon bön här så, <laughs> Som ni inte vet vad det är Så vi ber Herre ge mitt inre öga ljus Herre ge mitt inre öga ljus Så att jag kan se vilket hopp, vilket hopp du har kallat mig till, vilket rikt och härligt arv, och härligt arv. du ger mig bland de heliga. Du ger bland de heliga. Amen. Amen. Det är ett stort privilegium att vara en kristen och att veta att vi har någon som kallar oss framåt. Både personligen men också som, som församling. En som har en tanke och en plan i en Värld som inte alltid är så lätt att förstå. Gud har goda tankar, en framtid och ett hopp för dig. Gud har ett ord till dig som, som du kan få fånga in. Vi ska snart ha sommar och semester här, men det kommer också en... Det är lite tråkigt att säga det, men det kommer en höst igen sen. Och då kommer vi att plocka upp en del av de här sakerna här i, i församlingen igen och... och ta tag i vad, vad, vad vill Gud och vad han sagt till oss. Och nu pratar jag mer till er i församlingen här att ni får använda sommaren här som någon sa till mig i profetisk vila. Alltså försöka lyssna in vad, vad, vad säger Gud till mig? Vad säger Gud till oss? Är det något Gud vill visa mig som han vill att jag ska växa in i eller som vi ska växa in i som församling? Så får vi tala med oss här under sommaren och så får vi komma att komma igen i augusti fyllda av inspiration och berörda av Guds kallelse. Amen. Som en kommentar där bara till vi, vi har inte satt någon datum och tid för nästa gudstjänst men det blir i början på augusti. Vi kommer att lägga ut under nästa vecka på, på vår hemsida och skicka ut det via veckobrev och så här så att alla får information. Men vi kommer att ha vår samling under veckan som kommer där vi ska börja planera för hösten. Så därför så är vi lite i otakt så här. Men så, så vet ni att informationen kommer. Amen. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är en Gud som, som har goda tankar och planer för oss. Du är en Gud som vill oss väl. Du har en framtid och ett hopp för var och en av oss. Nu ber vi i avslutningen på den här gudstjänsten att du ska eh, tala till oss och beröra oss. När vi går in i nattvårdsfirande så ber vi att vi ska få, få möta dig i närhet och värme. Jesu namn här. amen.